فَلَمَّا قَصْوَنَ طَالُوْتُ بِالْجُنُونَ پر اون روا کیا اغا بیانی دا جبنی اسرائیلو چی اغی چی کم بیت المقدس بیت المقدس سرا نزدی علاقه کی تساہل بحروم بانده کمع مالکت پاتی که دلنو آغای پی حملہ کڑیو بچی مولکیت کڑیو دو قرون نا مخکلیو نو بیائی دو وقت نبی اشمیل علیہ السلام تاوی چه اللہ تا سوالو کچه اللہ زمان دے پارے جنرین مقرر کے عوضہ کرنگی پرمون باندی جہاد پرشی نو آگید آزا پر بیان چھو چھو جنرین مقرر شو باغی بانی داغی ستا عجباتو داغی جوابنم اللہ ورکو او دا اغت جکا من نخوا دب مشرینو اغتالوت راتلو سندت راتلو هم راغی دا خواگی کیهو دے او دا سندت داغی دا پر روحو بس دا جا بدیس رو ندابد دی کم زیکی بدیس رو دی تا بنسرت او امداد ملاگی دا نبارحال دیمت مین شو دا تالوت صاحب کو مشرین بانده بیا جنگ کوئیون در جنگ پراغت تیارے و تفاثیر نکلی ستر ہزار یا یا ایک لاکھ بیس ہزار در ستر دور کسان آغا زان سرواغ است او پده که مریضان نو پده که بیماران نو چکم غیر جنجو کسان نیمازوران دا پکینو جنجو کسان آغا زان سرواغ استن ناللہ فرمائی فلم ما پسو دا تعلوتو بالجنود هر کلتی یدائش و تعلوت و لخکر یدائت لدے بیت المقدس نا روانے لخکر ورسنہ گرمائی موسمون قرآن نا معلومی گی موسم دا گرمائی ہو اشارتن معلومی گی سراحت سرنا تکا دا مسله بو مسئلہ دا تنی مسئلہ دا پا گرمائی کیا انتور زیادہ لئی اولی کریم چی گرمیوه وکانا حرن شدید سخت گرمیوه ندید اغوام و طالب آوکا اللہ قدیبا نیازمائش راوستو پیو نهر سا دا کم نهرون و قرآن بس نهر ویلی بینا هر بس نهر نو نهر پلیستین بازی لیکی و بازی لیکی دا اردن اردن وطوی بدغن مصریاری جا یا بخری پلیستین سرک نو پدې سره ازمايش قال نچاوي ويخد خبره تعلق د دولت څخه باندې ازمايش کینو شمول عليه السلام دوښ شو هغه په طالوت سره جبار هل د لحکر چې کوم دی د الله پیغمبر توښ شو او شمیل عليه السلام هغه په طالوت الله امتحان کوي په ووسره نو دا راجب کو الگرزو لگو اکثر او بازوی دا, دا تالوت تا الحامو شو تالوت صاحب تا تالوت سیبتا الحامو شو صاحب الحام صلو چلیتو او اعتاسو بانده اللہ تعالی ازمائشو او الحام بیاچی دی نبی تطریر و رسراشی نبی تصدیکو شمیل الاسلامی تصدیکو کنو بس اغا الحام شو قطعی شو بارحال قریبان دی یا رب الهم یا شمل علی السلام تو میشو خدی تا کو پر مانی چې ان الله مختلیک بنه الله پتا سباندې از مائش کوي کې د پیونې نو بیا دا هغه امتحان تفصيل ورته څه په خپل را روان دی غیبتلا څنګه نو بدا په خپل پمن شربه منه پلیسه مني بس تجب نعسک لمکمل بس ولک له باندې ځانې دنه مور ته پلیسه مني دے بیا زمان دے ملگرون ننے دے زمان دے پوجیان ننے دے, دے نش جنگے دے بس دے ننے دے دے فعل نیوکی سندہ سکھلو نیوکی بس گرمو ہوتا استمائیش و امتیان امتیان اللہ اختلاع کئی رسی امتیان کی جی بسختہ کی چکمشی طبیعت غالی پاگی سر امتیان کی جی ای انسان چې د کمشه مننه کوي ali insan khalis in ti ma munade pa ga na dum rawzi zum ra ta man ka na wide ke sochal az mai shigan to yo khaliq a gas bak da ta la da ko magal untajib na al khaliq mai bes ni klia untan ke da wala plan klia warga mustafa to la shi ke jardi ke او دغه بسې او دغه بسني نجیل <سؤال> لته د کاغذ به بس بیا چې د انسان نه نه چې د دې په کلي باندې هرس کوي چې د نظام یا به د ورسکلیا نو په چې کله امتيان راغنه بس بازه او پیګړې ورواځي د مکمل نظام او دا په کې ډیرو ښا چې دا بیا سره دا ټول لاواله ماجره کې درې سوه باندې کسان تسهل دي خصوص کې لوازګره منګې گنجائش ساتي اساني ساتي چې په بالکل نو ځم کی سړتګي دلوګینا حالکه نو مل لن يتعم فإنه مني بل أنا چې بالکل وین سکلې وو جب الام ورناله ندام زمانه دی دا زمان دي او زمان تابدار او دی بجان کولشی فا انهو من دی یودا او یو آلا انلا منغ تر فا غرفتن بیدی دی سکلو که مکمل سکلو که سنہ سبون جائشو اغم زمان ملگری دی چه غرفتن بیدی چونگی یو چونگی داسه پده یو لاس باندر آواغست بیدی دیی کوران غیلی دی پا قبل یو لاس رای داسه او چونگ را باز دام زمانه دا ملگو منانه پا دوالا سنا ندا دو خلق اکی دیر کمو پا دیازمائش چه کمو دکا لگی یا پیو چون بانده اس یا بالکلی اونس کلی ندا عظیمت والا خلقو کلک خلقو روخ ایمان والا خلقو چې بالکلی اونس کلی او دا نفس ایمان کمال وطنو خاصل ہو کم سی کم اغه رخصت نه کار واه رخصت والا خلک بس یو چنګي روانسته په دې لاس باندې نو بادو د غرفه تن مارا لکه کړی دا خاله واپس یو لاس راغلی هغهبن پښتوت یو لاس ته بس یو چوم جوړ سر ته چې لپه لیکلې ده ترجمه مراد د چوم دی الله پرمای ويا الله تعالی دای حالت من هجي سوشو قران کے اللہ بیان کی پھر رب منه قلیل من بس تولو اس کلی چی کلی نبیہ بخاری کے لیے ایک لاکھ خلقت چہ ایدہ وہ اور نس کے لیے ایدہ مثال نبی ابو خاری کی صحیح بخاری کی روایت خزین عمر ولد ابن کثیر کی روایت موجود ہے در برہ ابن عاصب سے حوالہ مان ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ وہیدہ خبر اکو برہ ابن عاصب سے ہوئی چې د جنگي بدر د صحابو دمره تعداد څنګه چې د طلوع شپ د ملگر تعداد کم چې پنور پنیر وځره پوری وتی نو دکته دا د صحابو په جنگي بدر او اونې پوری وتی مگر صرف مسلمانان پوری وتی وغه سره چې کم خالص مؤمنه چې کم منافق اخوا د نو هغه باندې هرباندې پاتشي نو جنگي بدر کې دغه 313 نو هغه سره چې کوملګري پرو ته دغه اندازې کې 379000 تا وګره چې دا کولی راوالې نو په لار باندې مخ کې خوې زمون نه وي ځمن کورونه نه خپل یو زمونه کې کړي نو ټول پاتې دا بزدا ور پوره وته نو قران بیان کې بمر بشریو منه الا قلیل من ټولو اوس کې له دین هر برابر کو الا قلیل من مگر دلغه خل نو امتيان راځي ګان امتيان په مخه باندې نمو شی الله زیاتې کې پمشه منه نهره دا ګوره ما یې د نهره لا لکدی باندې مکه امتان شو او ما یې سره کړ نو اوس په ما یې نوږي د خلیو وس د شو دا حلال شی کومه د حرام سیو چې کوم سود مو د دې سره پیسې ته وګوره بس بانک یې کې د سیوا کیږي اجل صحیح تجارت کانو سره خبره مزیاندا نو حلال شی جیوی دا بس کله نکاله کل کل کم ملائی. زیاد حلال شيص تا دې کمی برکت پکې اگر چې به برکت نه وي حرام جي د ازمایشي په دې کې امتيان ډېر ډېر امران زين راځي کېد غړ دي حال امتيان کې الله وي کم خلک کامیاب شي مې نه کوئی وتي قران بيان فلم ماجا و زهو هر کله چې پوره وتل پوره وته سے بول الذين امنوا او مومنان معوچ د ذ سره جګړه فارغې وتی نوอัลتان دوکه سم خلک یو هو نفسه کامل مسلمانانو یو دا اکملو په ایمان کې انتهایی طاقت ولرو نزیکم مؤمنانو کامل مؤمنانو بارحل او تعداد تخپل په کتل تعداد نه متاثر شوهه ځکه هغه مغامر دی او دی کوم نو دې سو ولها طاقت اليوم نن زموږه طاقت مشتا بے جالو تو جنودی بے جالو بادشاہ باندې کافر باندې و جنودی اعداد پلخ کرن والے نشتا قتل لڑ لڑ کم پسانی خودینو روتاو چې معزیمت والو صاحب کمال بالکل او بی ارا نهی استعمال کړي او صاحب اکملو په ایمان کې انتهائی پاک خلق نغې و ترینا بیان کې الی نے اذننا ان هم لا کلا کم کس چې داو چې عقیدے کې با الله سره ملایکه دی نو تاسو په جواب کې دا خبره مته ویچې لګي زکه کم مې په اټین کلیله دي سمدا دا ډل موږ نه چلي غلبت په اټین کثیره بيزن الله غالب راغلی د بري مونټ دي په دې ویل خلک باندې الله په حکم سره خبره مته ویچې زکه ډېر پرتې دا غي مخکې واقعيات تیر شو لکه څنګه چې زمونږ استادو واقعيات مخکې امریکا د کسان دا ډېر سره په افغانستان کې د شر منشتلې واپس نور له خلک بهسازو سامان خلک دا غي دلاسه پریشان دي او شکسته په خپل اوکول دا غي مخک واقعات د کمن اکمل ایمان والے خلک او چې مضبوط پخې ایمان ولو ګره الله سره به ملاوی ګو د مونږه د اقیدې دراو تاسو وګورئ ډیر لګ لگ لګي ډळे اگر پړي ډېر خلک باندې د الله په حکم باندې قالب شي او بلنا صبر کړه والله مع الصابرین زکه الله دې صبر نو عبارت ملګری د جنگ په مخابه نه پکارون دا چې کوم کې کمزورتیا پیدا شي نو هغه له ترغیب او خپل پکاري په واقعيات سره بعضی خلکو ته تبلیګیان کړي نه نو قران کې دیوته تک لچې دا سي واقعيات شته که جنگ په مخابه ملګری کمزوري شي نو له ترغیب او خپل پکاري ندیم وته وای مه رہی دا سي شوي دی بس الله د کو سر الله مدد د صبر بهر دا خبرې طالع عربوي او د پورهاتو نورستوي زکه کووانو چې کله پوره غته منشور اند بیان کړي دا خبرې د بلو قسم خلکو شي یو او چې غي د کلبتنا سنا سم متاثر او یو او چې غي د تینه کلت تمور او صبروک الله بزمنس نه مخامخ شو ولم برزو لجلوتو جنوده مخامخ شو هر کله چې ظاهر شو برزو ظاهر شو روهت جالوب تا مخام و جنوده او ده ده لخارون ده سوكوی اغیر دس هزارو سوكوی تین لاغو مختلف تیدادون اغدا اغیر و ذکر خود دیر لخار و ده جالوب بلا لخاروه و جنوده داغی لخارون نو دا. دوایه او کلا ده جنگ دوام پا کاری خان جنگ پا مکابان ده اغدا دوا پا, دو پا, پا انسان خلصر سر تک دی نوکه بارے ملل چې هم بهتره ده دعا وکاري نو دی دعا او ربنا افرع علينا صبر خدا را راکوي کې په موږ باندې راو ورته باران دے صبر راو ورته موږ باران دے صبر او صبر چې په قران ذکر شي استقامت په ویلې کې موږ مضبوط کې مستقیم کې چې تیښتونه و وثبت اقدامنا عزونګه قدمونه بالکل ثابت قدمم کې قدمونه مضبوط کې نو ګور علاوه د لای عجیب دعا ترتیب سره لاول زل بقاری مزل کی صبر را کی استقامت یا زل کی صبر یو په لکدم مزبوط پکاري قدمونه مزبوط کی چې تیغ تران نش او دین دغه دی ستازم مزبوط یو قدم د مزبوطی خو چې د الله نصرت و انده زرنین بیاوا ناکامه کیږي نو, ناکام نو د امداد دعایم په کوون علی القوم الکافرین خدای زموږ مدد کې پکومو کافرانو باندې قران دیږي چې بس بیا چفت ده. قران ډایرکټ ویلی بس جالوت تعالوت یانو شکست ور جالوت یانو الله کر شکست ور په الله کر تا جالوت بچا دا کافر د له الله کر کافرانو باذن حکم د الله سره اوس ته شنو د سیرت ولا کتابه هغه تفسیرونه نکړي کلهي صفه در صفه پیډه کړې دي چې ده ته د پخوان کی ور په بیان کی چې داود علیه السلام او سلام داود علیه السلام غا څنګه قتل قران دا ویلي داود علیه السلام جامو علی آم... بچا قتل څنګه قتل قران بیان لیکي سیغو لیکلي ير طلع باندې د بیا کاني ځان سره وا صاحب الهام و دې اسانو کاني ځان 3 اگست یو غدرو کانو باندې بسغا مرچونه کیخه پاږه باندې قتل کلال با توه ترتیب به داسې چې مخکې و بادشاهان لووتل یو یو مقابله دراوته پکانو باندې قتل مختلف واقعات دیکلی اگر تیزا بودنش دا بس قرآن بیدی پہزمو بی اذن الله بس چکست ور تبی تالوتیانو کون دا تالوت جالوتیانو دا بی اذن اللہ فا ازن دا اللہ سرح پا حکم او توفیق دا اللہ سرح وقتل داود جالوتا اد داود سیب چرے جالوتی کتل جالوت کاترے کتل دا کم داود دے دا داود عليه السلام دے پی چکم پیغمبر دے او اغا وقتی دو تلا پیغمبری نو لکه که یې chamelo دی او پوجي په هيڅ يد باندې و خبر او باز دا ملي کلي دي چې دته تعلق ولې چې زه به تا خپل لور درکنه اغلوم ورګه او دو باندې داود عليه السلام باندې تعلق ډېر واده وو تفسير یې بری ګثیر تفسير خازن داته نو قتل داود جالود در دا وقتلہ پیغمبر نمو جالود ای قتل که کافر قتل که واتاہ اللہ الملک دا بیا رسطو خبر دا واتاہ اللہ الملک او دتر اللہ تلا بادشاہت ورکا نو تالود دو وفات مروس تو بیا بادشاہت چاہتا ملو تو داود السلام تا ملو شوال او نبوتا ملو, ملو شو نو بانی اسرائیل بیا لکل دی مارف ادریسی چھے د داوود علیه السلام په بادشاہت او په نبوت باندې دی دوم ربط پین شي چې دینه مخ کې او دومره مجتمع شي چې بل چا په بادشاہت او په بادشاہت باندې دومره مجتمع شي وي او جام شي وي داغه بحث هی تسلیم کړه هغه ته الله تعالی نبوت مرخه حکمت مراد نبوت ته وعلمو التعليم وکړ الله تعالی داوود علیه السلام ته مما داوسنا یشا چی الله تعالی وکړ د جن طالب ایک ججنٹ ہر فتوات ورک اور است بدو استمسار کی رازیدہ مرغان په با خبرو باندې بکوید با او بلدانی چې خپل اسکراک پک نو زغری به جوړی بلاد حالت او بلاد دا سامان داودار استران بزغری دی نو بس مم معاش قران وی راشه او بیا قران ذکر کړي دوشي او تعلیم ورک الله تعالی مم دعاسه ایش چې بس الله تعالی نو ورته مزید علم بادشاه ته ملاوی شو نبوته ملاوی شي واقعا هغه د غالب شو او جادوګيان او جادو بادشاه هغه مغلوب شي ورقصید بی آیات کې ورقصید ټوکا کې الله تعالی د جهاد حکمت بیانې د جهاد انصفه بیانې ولا واذاق الله الناس باوا کنه د پخوله الله تعالی باز خلک مفسدين الله تعالی نه د پخوله به باز په باز نور سره په مجاهدين سره لنفسدتل الارض زما که په فساد پیدا شي زما که په خرابه شيو ولكن الله على العالمين لیکن الله تعالی خووند فضل نه په خلکو باندې نبيج خووند د فضل نه الله خپل فضلو کینو باز د ټیم کې را پاسي کا کرام د پكين دې قران کې معمولونه اشاره د اگر چې تفسیر تفسیر کې ظاهر هم لیدل نه دا د تفسیر حقیقت لې نه وي قران دخل لفظ وي جهاد لفظ وي او کتاب لفظ وي اگر چې مراد دلته ما قبل کې جهاد خبره جهاد مراد دی په جهاد سره الله تعالی مصدين کافرانو منافقان طلب مجاهدین سره د پکې خدای پته یو بارې کوونده اشاره ده بعد نو بس الله غلی صحیح تنظیم کی بعضه له بعضه تبازو باندې د دت کی الله تعالی زمره کار په صاد نه یو شریوی په بل باندې دت کی بس دا د الله تعالی قانون اولماء فرعون موسی ده هر فرعون مقارنه موسی وی دلې مطلب دا, دا لکل مقتل المحک ده هر بت پرست ته پای حق پرست ولانه نکته مشارکه باطل پرستین ابلت حق پرستا عام انسان وی عالم ني باځه ټیم کې یو باطل پرست عالمین ایک پرستې غسر ده پشي باځه ټیم کې باطل پرست منافق کافر مجاهد سره ده پشي نو بس الله تعالی د فساد د ځمکه نه فسدري کې سر ختم نه او باځه ټیم کې مصلحت انداشې کوشي چې نه قام خلق مغلوبه شي او مقصود دېږي غالب شي ظاهري طور غالب شي روز ته الله تعالی بیا سوي کې بیا غنه قام خلق اخر اخر کار تعقبت کې الله تعالی نه قام بیا غالبه کې او یادت الله تعالی او حکمت بس لازم د عید دنیا رسحت کی ظالمان پی غالب شي او د کنهکان خلک شي مغلوب شي په دې کې د الله نور حکمتونه خيرت کوي ته ثواب او شهادت پتو ورکي نو پاږی کمه د الله تعالی د حکمت ما خالی نه مبارک الله کلام د جهاد فلسفه بیانې چې الله تعالی مفسدين تغافو مجاهدین مسلمان او کنهکان خلک سره دا پکې ولكن الله ذو فضل على العالمين دليل وجه حديث کرام اگر جڑا حدیث سنن ضعیف تھے حاضرنم نوڑے ہیں اینی کثیر کیں دی چې ان الله لا یسلب بصلاح الرجل رجل المسلم ولده و ولد والده الله تعالی یو نیک صالح انسان د مسلمان برکت باندې اسلاده د بچمو کی دغه د بچی د بچمو کی دغه د کور دغه نه چا پرد کور نه وږي او الله تعالی دغه سریت برکت باندې د دې حفاظت کوي موږ سې او امام احمد صاحب ابن عمر سبي وروي روایت وروړي ان الله له لے... الله تعالی د پکې مسلمان صالح مسلمان په برکت باندې دا د کور وانه الله تعالی مصیبتونه او ذکر مې دا د ګوډیا نه مصیبتونه د پکې نو به هرالوغه حدیث زره کمزوری دې سنت کې کمزورتیا ده خو نیک انسان د نیک اعمال او برکت باندې خو ثواب هغه ته ملایږي ابل انځل تراله ثواب به بلچا نیک اعمال او برکت دام دي چې الله تعالی د هغه اولاد او هغه سره داو او شاکورونه سگه حفاظت کوي نو ننې کوم خلکو هغه د اعمال او آغ برکت الله ک کوي لکه د دې په اړه حدیثونه معلومي تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ ذَكَرُ مَحْكِيَر شُد بني اسرائیل واکه الله ذکر کا شزربن قسم مرش ول الله بیاځون نکړو ادا کننګ دي واکه ذکر شو ته د پیغمبر اسلام ته معلوم دی قرآن کې نل فرمای تلک آیات الله دک آیات نه د الله تعالی د ندوها الیک بالحدام من کتاب اند فرشتیا سره د حق دی. نو پیغمبر د علم نه او پیغمبر د بیان کړل پیغمبر تصدیق وشو چی پیغمبر حق دی دجدا قران بانی د الله طرف بیان نه نو پدې ک سداقت د قران نه قران حق کتاب دی چې کوم مسله بیان نه اغه درو نه ہدایت صداقت دلیل و ان كان من اے پیغمبر یقینا پد چانه ا ته چي د پیغمبر نه د لې د لښونه نو په ری واقع کې اخرګه د جهاد په ختم بیان کلو بیان کلو چې د حق کتاب دی د پیغمبر حق د ځکه کوم بیان نه نو هغه وخت کې نو به صحیح بیان دا نه کړی فلاما پسره فصلات جدا شو تعلق تعلق سے بل جنو دے پلخرون سرا قالو ان اللہ یقینا اللہ تعالی تعلق سے وہ ان اللہ یقینا اللہ تعالی مبتلی کو امتحان کو ان کے لیے فمن شرہ منه فلیس مننی فمن فساء سو شربا چवीस کے لیے یا فمن آسوک شریبا جس کلی ری من مود دین ایرنا فلیس من نیپس دین دی زمانا ینی دمالگرو زمانا ومن آو آسوک لم یتام ہو ومن آو لم یتام ہو چه اونسک لیو دی اوبو لرا اوبود نیر لرا فَإِنَّهُ مِنِّي بَسْيَكِنَنْ دَنْتَ تَسْجِرِ مِنِّي زَمَادِ مَلْقُنُنَ دَي اِلَّا مَنْ مَدْرَا سُوْكِ اَغْتَرَ بَاچِي وَچُمْئِي وَعَوَسْتَو لَا فَيَوَا بَسْتَا بِيَدِهِ پَلَاسْفَلْسَرَامُ نو دیم إلا من غترف عرفا من باچا jiwa واسته چنګلغا بیا دیږي بلا سپنسرا فشربو من قصس کلي من حديد دینهرنا إلا قليل المغرد له خلق منهم ذينن چدين سوترهه کسم اندازا فلما فسرك لا جاوزو چ پوره وقت دینهر باندې بوعدا جالوت سے انهم وی تعالی تا قاتل ما یومہ نبذوا چې ایماندار مسلمانان و هرغم دا کله د متاثر شول قالوا رضینا تا قاتل ما یومہ نشته له طاقت زمونږه پراننه مزه بجالو په مقابله د جالوت کی وزن او د هیوب د لخرون د دکه ذکر وای تهواد تعداد سیوا دونکو اللذین <سؤال> یظنون انہم ملاق اللہی <سؤال> ویاتسان یظنون چپکاکی دے لرنا انہم ملاق اللہی چیکنندو چلی ملاق اللہی <سؤال> ملاقات کونکی دے اللہ سرع نسیوی دا خبرہوکا کمم فیعت قلیلت ثم لددل لبنا غلبت غالب رابلی برئی منترے فیعتا کثیرتا بدل لدی رباندی بیدن غلباً بری منتره غالب شوی دی فیعتاً کثیرتاً بدل دی ربان دی بی اذن اللہ ایک نصرت دا اللہ سرہ پا حکم دا اللہ سرہ واللہ و اللہ تعالی چلی معا صابرین صبر کون کسر دے نا اذن اللہ حکم دا اللہ تعالی بس اللہ حکم قرد دی غالب شو دی لیو او بیا غالب شو یا اذن نمراد اغا توفیق دا اللہ دے او اللہ, اللہ دا صبر کون کسر ہے نو کی د خپل ملګرو ته وی چې لکه ډېر تمغوري بس صبر وکړنه نه انده کی والله ولا تناجید ماصادرینا د صبر کوم کو سره ولما فسا ولما احركل برزخ دې ظاهر شو لجلو تا جلو کافر تا او لخرون دعوت قالو دې وی ربنا ارفع رب زمغا افرغ علينا یا قلو دی دواؤ پلاس ربانا ایر بازمونگا اکنی را لینا نوری پنونگا بانده صبران ذران زبر یعنی استقامت ابره راته کی علینا قومه باندې صبران صبر استقامت صبر وثبت او مضبوط کی اقدامان قدمو را زمون وانصرنا مدد کی زمون غان قومه کافرین فقوم کافرانو باندې فہزموهم فشکز ورت طالوتیانهم وهم دي جانو کانو کا دین اللہ په حکم داناصر فَهَزَمُوهُمْ فَشِكَسَرَ قَوْمُ طَالُوتَ هُمْ مِنْ جَالُوتَ كَانَ قَوْمُ بِإِذْنِ اللَّهِ بِتَوْفِيقٍ هَزَمَ وَقَتَلَ دَاوُدُ وَقَتَلَ كَـ دَاوُدَ سِجَالُوتَ جَالُوتَ قَاتِلًا وَآتَاهُ اللَّهُ وَقَالَ تَعَالَى نُؤْتِي أَحْمَنَ وآتاه الله الملك اول تعالى لك لدي داوود عليه السلام تالملكات والشهاده والحكمه والنبوته وعلمه تعلمي وقد تام مما دعى سمعه الله ولولا تك الله لا بعضهم كثرن اذا الله تعالى دفقول بعضهم بالمفسدين مفسدين للارض بعض بعض الكل ینی مفسدین لا فساد تقوم الا بعض بعض نور و سرا ینی مجاهدین سرا ولاولاد الائک چرینه د پکول الله تعالی د پکول دا الله نوی اناسا خلق درا ینی بعض هم بازی د دین را کم فساد قوم گیری بعض نور و سرا چې مجاهدین دی حق پرستی لا فسادتی الارض یقینا متب خراب شی وای فساد به لا شی ولكن الله يكن لكن الله تعالی چې دو فضل خووند د مې ربانه دې ان عالمينات مخلوقات باندې دایې مې ربانه تاسو سیدین خلق او فسادین تصدیق باندې الله تعالی د زبکی ختمای نو دا خو الله خدمت په کوشش کې ها دامت لا نه چې الله تعالی د بازو ټینګ کې د تا او با جاتین که تشریعی زمداری اللہ تلتا توے لیجی کافر او منافق راضی او باد الفرس راضی نو تبا مقابلت یا تبا جہاد کئے نو اللہ تلتا تشریعی تکنینکو بی اللہ وی تخفلہ باندے اس شیط ضرورت رانی شو آیات اللہ تلکا آیات اللہ تلکا آیات اللہ تلکا آیات اللہ دیات لاله علی کا بتا باندې پیامبره بالحق کې فرشټه رشتہ بالحق د پاره د ظاهرولو د حق وانک او کننت جیل من المرسلین خامہ دیلې ګلو تم الله تعالی ګل پیغمبري <تصفح>